Подумки я вилаяв себе, а в цьому місті понад три мільйони мешканців, а таких постів сотні. Все, як завжди, рутина. Он лейтенант біля патрульного жигульонка стоїть, позіхає, на зірки дивиться.